y hoy se Escuchador Espaldito Espaldito Espaldito ¿Se si se muere? Se es el <risa> <risa> día El día de crecer El día de de Vero a ser Nosotros Digo Como Hey No Hablando Eafter Ya veremos Mayor <laughs> <laughs> ah, <vai>, ah, <laughs> oh, no, no, oh, no, este Maño... ajo ya, go, ya, eh, <laughs> es ya, es burazo, ya. Bueno, sé. Sí. <clears throat> A ver. ¿Cemos onda? Ya sigo ayu, ¿Cemos gabe o sí? sé? ¿Cena eso? No la están, ¿Cemos censura alternativa? ¿Eh? No la están, ¿Cemos censura alternativa? Es Oso raro sana, ¿eh? Oso concreto san. A, bizkarre komien. Somos Belanotigo. Ah, ya. Ay, ay, ay, ay. Gente que ¿eh? ¿Funciona la? Anda bai. No es si tenda Durango Abenduan, ¿eh? Abenduan. Abenduan. Bueno, abendureko eh planteamiento e honda, marrón. Gu ba, bakizu marrón. Asamblea fuerte ukitzen diobla. Bai hau eh, intzulintzagoan, mm. baina bai bai porque asamblea osiroteais, o se anula eto que ya paidi. Bai. Ez, da or, ba, bueno, va ba, merchandising, bai, merchandising. Ez, jende da oso oso alde de alde, Bye. adibidez, churilla, churilla e da oso oso alde merchandising, algo que también eta mercantilizau, <risa> Me sartuta azaldugan durangon Esa, Es que es la un Hune, imagina txeiat ez? O, zuen uzaldea, ez uza. Bai, es, no, mm, hola, herritako un spesialetan dola igual. E, yeah. azoka un baten postu txo bat jarriola, carpachuri yeah. baten ah, penda. Ah, ba ni gustatzen zerat saltzeko lekua bezala, ondarruko zean, eh, euna atune, atune zireke, atune euna. Zapato azule. Zapato azule, ez eh, zapato azule Atune, une. atune, une. atune, une. atune une. Antua eune. Atune eune. Atune eune. Antxo eune. Antxo. Arrain mateen eun. Atuna, seguru. Atuna i quesando, què esto colà. Ancho, hori, ancho, une, ancho, atuna era une... Ah, hori, haixetan doc. Bai, hori, hori, hori. Horiok. Antramaxak, ondaro ko Bai, bai, bai, haixetan. bai. Baino Arrai bat erratsi be. Bai. Ondo. Parrilla'n jende askontzat, bai, atuna. Bai, atuna. Egun hortan, de gala abustua 17, negu gustago ne zidan horre ugitze guia material bat, kamiseta batzuk eta hola. Zeu euskaldearria botezka, hori poua pusuan. Arrantza legune da hori. Eh, Arantzaleuna da hori. Arantzaleuna laun. La bai. Arantzaleuna. <risa> Auto eh? bai sal, urune. Ori zotei me batzu? Bai. Ai laune. Ai laune. Farlo urune. Bai. Eh, bai. goguen. Pero goguen bai, Urduña. Zeba, es. Ze. <risa> Ia. Claro, es que a ber. Entzulebada ulakoan orratia izan. Eh, bai, bai. Entzulebat, eh, Arakaldotik laudioa juntzana, daor kan kaloruneen onginen gara baten, la, eh, laudio kontzako hosek espezialmenta explicatzen beh guler tu daisien. Gero Arakaldoguntzate bai, horrek antzo hostea ulertuko alda, gu gure, ez? Askotear, aspetear, sea hortan a ber ulertuko altzan, hostia, pixketo ul pizketo ginean. Eh, claro, asko es que, oh, hau mugaz bestaldezik. Sin. Eh, da ordun, esplikatzea denun bizkat ez tontuntza bezela, baino bueno, nungo mugatek arot nungo kangas <laughs> kangas <laughs> <laughs> de horne aniotik arutzo <laughs> echao <laughs> eh, kangas de are anio <laughs> eh, da ordun, urduña urduña, karo, euskal herriada eh, urduña, eh? zona horidana zona horidana oso poli eixeteza parte, galdu teuko bai, niko so gutxi bisitao deti esan Bueno, ba, a a jen, hau ba. Ngo au proma honetzako hango jenditzago. Vale. Dedikatzeatik, eh? Vale, polita. Ez, eh, or so, jendi dedikatese jo muida ke eh? so, bai. ta eso. Estenixo ai sota, au sei dedikatese jo, taiseñi. Da bai. ta, guri rati ezela, oi rati ezela. Au taia zer dan. Au ezela. Eh, vale. Polita, urdin ja eh, gutzat. Urdin baita andau makumebat, magure entzuliedana eta eh, ontxo momentu nez, nezagortago izenai, izen berezi bat dauka. <laughs> Ori urrengo programan. <laughs> Beresi orraten orkaitzo, Berezi o sea, Beresi, Beresi, izabada. Beresi bada. Ba, ba. Bai, bai, bai, bai, Beresi. Ostias, que hori izan horite bai, eh. Ta gerez beste bat. Gerezi polillo bai hutsitzat. Bai, Beresi. O... O... E, bai da, eh, izenbat. Oñaze? Bai. Inchaure bai. Hori izan ginez, ez? Montazai hori... juin, ja, eh, eh? Ja, batea, a ber, tarte hontan, denborazko pasada, ja urte bete. Ual, urte bete orta jendik jaixo da, eta programau entzun debelako, ze miei oa la bai, jarri joe, intza aurrizena. Ba, agia, bai. Posible da. Hori oa la baldima, argazki amez ez? <risa> <risa> Seixei bat, bibizazpi, si bai, bai? Bai, mendibizarka da bat. Bai, ez oz ah. Ez Ez, ez, baina haizu. Entzuten baldima, oh? <risa> Ez? Ostia, bintzen behezio bezarka bat ez Simor ba, Personala lehiadea de forti eh, gara okuzula irutsa Bai, eta igual guain eh, aurreko gure arteko audiori guztoko zitzaion entzutea Usaien ingurun esan gendu hmm. Ha, bai Igual hmm. harindu ingo zon bere ez tagit Zugu zai zeburuz oso esan zenu, nahi zuzatia Bale Ez basun nahi, ez Bai, bai, bai, esan ingat ja. Neuz ez leku, ez du hau da bai, Gure hartin A ber, entzuli ebaki jatorra ala Bueno, asuntoazan, aurreko baten gendela biodantzan. Eta biodantza ikendeu e, mm, kristau eskola baten, ola monjak bizizantzien eskola haundi baten, bai. eta dauke patio interior bat erdin. Ta deskubritu gendun bat paten, oioak zerela, oioatei gitxiki bat zeu montauta hor. Eta biodantza momentatuta nibiltzegea, e, ola ba, uf, nekauta eta aizea hartu barren bezala, ez? Bai eta ola gertu nintzen lehioa eta arnaz ola fuerte bat hartu nun eta, oio usaine netzako ez da ba, usai txarra eta kontor nintzen, baigal oio usai e akerru usai <risa> <risa> <risa> e ez da dira kriston usai txarra, buah, ke asko a ber, igual jen bai, netzako ez da txarra Har yeah. ber, ez da kriston hona baino ez da eta ah, usai e yeah. itxi beharreko usai bat lasai usain dudeket mm zuela la seio usen dudik ezue? Akerro seio, oksigeno gutxi sartzen hotezate. Ni beste dazkotan usaitzen, akerro seixe, ne, ne ingurun ez da akerri. Deixo, batez. <laughs> akerro seixe ez zimboliko gai, ez? Ez, ez, ez, ez, ez. Ez ta bolako vale, vale, vale. Ez ez, es, ni animalexeti pentsonun, eh? Baina, ba, onxe eh? dorsat, igual, igual, es. igual gizonati haidek. Eh? Nola ez dauk ez zula kerri ingurun, ez dauen niak kerri ingurun. Zuz daiz egin realia eta bizantz. Ba, eh, bueno, baina igual jutezea mendiguelta tematea, baserri arte batzutati, mm. erreixa da ez. Neingurun, akerruz aia. Bai, guke eh, hauntzak eh, dauskou, hauntzak hauntzko harrila <laughs> ba, bat dauskou, claro, hola, ba, hauntzko harrila txobat, eta eh, eurekin batea hota zan aker bat, ja. gorri zeneko aker bat, eta oso curiosoasan temias eh segurako akerru zaina zeukan maidar zuko ez da baina gero eh esan gauzatzen uh -huh. ordan bueno san aker hola piskat rarua eta usat, rarua zeba rarua eh e, beres eh buenas estrategiko esindo e, e, e, e, e, una eh así así escasegua así escasegua mm. ua cantidad inbasogana asía baño <laughs> soldaditos <laughs> Ez es que soldaditu ez ati naskibetat, ez? Ez per mi ez, eh? ez per mi ez eh? per... Bai Soldadituk Soldadituk itzaukan, akerrak E? Eh? Oso raro, ez, eh? egao no, no sé, Perez, <hazos> <hazos> horako usainiak egitea, soldaditu aketa Soldaditu amarinero <hazos> <hazos> Soldaditu amarinero kantue horatida igual eh? eh? O no, jarrak tojara da, barkato Igual bai Baina <hazos> igual, igual bost urtian egon hemenakerra eta Ese ban, esan antxumeik egon <hazos> yeah. Eta orduan, ba, han erabake dinoan ba, ba. A ver, janda jan, guretako hori da interesantia Jandeixela bedarra, menka hor Criston, mm. esan oso erosua Criston haker te... usai Criston haker usai nabote Eta horrekin akorratzen egin. Bueno, azkenean batu batean zeban. Git, batu eta horri zan batu batean eta okelatarako eroan zeban. akarra. Aue, aker, aker, aker, aker jana, aker bai, jana, eh? Aker jana. benean. Bai. Bile bai. Eh? Uztot, eh, mm -hmm. oitura dela hauntza eta akerra eta barrialde batzutan. Hementik anporako herrialde batzutan oitura da.. Ah, bai, Ez eh? dakizela oso ondo zela definidu, ze hor galdo ditu. Rio <laughs> Aldu... Riojano. Riojano, ze kampo aldeatik. Kampo eh, rao. A, kampo rao. Kampo rao. Baik, ka, eh, galdo ditu Arabiak esaten duten, ero Magrebiarrak, ero ah, Marokoarrak, ero... Vale. Or... Ainkampoa. Ainkampoa, kampoan, Ain kampoan. Bale, bale, bale, urtzeet. Vale. Uh -huh. Han ohitura. Beto. Eta, eh, bueno, eh, eh, eta, bueno, aurdoan, akeru nik ezagutzen dut, eta, bueno, egizea esan, Atzerakadarik ez duzta e, sortzen. O, e, oilo zidinana, ba, bai da netako pixkat. Txarraba. E, fuertia hua. Ba. Bates be, ez, ez da berdina, han bost oilo zeren eta han e, libre egon da dagoen usaina, ez da, ez da molestua, eskatan molestua egin, baina e, oilo leku haundixetan, oillo asko pilatzen dan lekutan, han zidin usaina oso fuertea da. E, amoniako... Mm. Ah, le va. Intensidad. Está nierrix handtas hitzeita hela, eh, ustez? ¿Cómo os haréis? Ya ni pentsatzen. Au, esan detela, ¿es? Ta eskertu berdiet pertsona bati, justu, nik hau esan aurreti hau esatea atrebitu aurreti aituniolako beste bati. Ta beste horri entzutek, mm. Eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dikituz. balitz, nik ez desango esango nuken. Bai, direkitzegoa. Jendeak bi, Birgitxe, birgitxe. Eskarri asko. Eske, que, a ber, eske que usainena temazo bat da, eh? Ai, e, e, e, e, o no? Usainena temazo bat da, esan edot, eh, ze erakarpen indar sortuleiken usain batekin, ze eh, retsazo, alde eh, aldeiteko, eta pertsonen usainekin ekin, bebai. Bai, bai, bai, karar, eh? Pertsonen usain ekin, eh, pertsona batzuk usain berez isedauke, eta, eta, eta izan leike erakargarri xero, eh? Ja, eta eguel, uzein konkretu batzuk, adibiz momentu en konkretu batzutan bakarri joera kargarresek. Ez behar beste momentu batzutan, ez? Ja, dekuzkan po. Izer diu zei bat, izinleik interesantia, eh? baina izzer diu zei hori behori, uzein zegei txakiat. Eh... Beste momentu baten. Priorifiko irikita gairo. Da. <risa> da, biuz hagin astudelago. Da, <risa> ra, da raroz hortzea. Priorifiko <risa> diestezo, espero, izzer diu zexe. Ez da, da... Ez da, Argibizke jartzatik, eh? Bai, Ahori. bai. bai Nen zain benda zutu gustatzezitek, eh? Ni... Da, gero da, gorputzena Gorputzena natural... E, gorputzena natural... sortzen ez ditxuan usainak. Art, ja. Hau da, kolonia, perfume et, eta abarrakes. Nei berezik interesatzez dit, asko, gorputzena naturalki sortzen ditu hoiek. Osa, alko nuke honotaz izketan luze. Baina, gero nere ingurunez galetzet, eta jende batei ez dioa inbestea afektatzen, etza joen tema interesantea iruitzen, inklus Igual, hau i pasat zaite. Erakarpen nabarmena usaiekati bakarrik? Horretzaso esageratue usaiegati baita. Esker hori laoztea. Nik hori marginalatzen zu, okestonpia mm. gertuatzen zaia pertsona batena usaiekati. Mm. Nei, esan izan die, batzuk ba, jo nei ez ditu saiekola. Mm. Nik ezto bisiola. Nik ezto bisiola. Baina nere inguruko jente Bati, batie baino gehiauri entzunduta da desaten, Exactamente hori. Eh, pertsonen eh, usainak izugarri erakarri ero aldentzen da bila pertsona horretatik mm. bai, bueno, a ber usain kontua, autobusetan <laughs> autobusetan, asko nabarmena ok nina autobusetik osatuz nahi txasati, eh? nabarmena puntu dok Baina, bueno, itzai, edusen ah, bai? mena nebukaizua? bai, bueno, asko, abu, zailten, eh? asko, asko zailten, autobusen eh? es, es, es es, es, es, es. Eh, es, Alguien que ha dicho, ¿eh? A ver, Nils que en el en igualdad Es que tipo ahora invita en que fuerte. Vamos si, bakise. Ne que usenda que Coche que moitzen hasi harri, joungo ga Tolosa trenen. Oi pobrena da. <hazos> Nien dijo trenen. Nahi iba a ser trenen con coche. Ori da i hostia. Hostia. Wow. Eh, ta serio bromadan ezantzon. Ya, yeah, bai, bai, orque bai, tan mereta. Orque tan mereta ezantzon. Re, ikararreia, ikararreia. Es que la haber <hazos> salido boto sin yo. Ni gusto a yet. Da, yet eso. <hazos> Bueno, Orchelaza. Dos GPT. Orchelaza ahorita, ¿eh? No la entendí verde suori. Ah, estaba ahí. Ahí va. Vamos. bueno, a empezar a descargartsali ahí. Veo veo ri. Sinda, ¿eh? Ponte la malla. No, no, en Sinda. Suaxe uno shorto, ¿sabes? Bye bye bye. Ni onda no, mayor tan. Bueno, eh, autobusak, autobusak, Orregun en 28 eta hortik, bueno, ba, irakurketa bat bezala sortu da. Vai. Autobusekiko, autobusen enpresak eta bueno. Eh, Orregun <laughs> noen Gasteizengan kolan, eh, kolaba deotea, autobusak sartze sartu horretik, ba zu horren berazu. Neiz da eroziki oki entradie, ba juri ba gaur honin jendeia ja estatu tumultotan, pilatzen adiz Mexikon bezala. Ahora un indialeku eh sait aurreatuko millart artego hoetan bai va jende esto tu multoskias danoso leku cola hori ortzio bai y aukeratu dituen don un jarri un jarri baño jarri ticket hortan eh hechos hacerse numero bai bai bai neo unicorn era horren ani haspin jan bai baño etzak gatenade hori horren santian ta cola haspigarren jarri Ezo, eskola, <risa> atzin, atzin, atzin. Karo, <risa> ni aurrin zima entxan kola, nintxan fijako kolizago, atzin, atzin daonak dauke kapazitai kolik usteo, aurrin daonak ez? Esto batra eskola. Entzako <risa> <risa> <risa> dada, zatek ez? Etau numerauta. Bale, bale. Hori ikusuko hau. urrengo baten. Informa ditu gau ningu ega trabajo de kampo. Etau ikusuko. <risa> Eze, ez ez. Bale, bale, bale. Begira da zeakin, eza, ezagari eh? ez <risa> batzuna kontuatzen, hau e, bai. eta bestea. Bueno, qué <gibusca> vale. rollo. Ah, bueno, da e, e, hartzea ba, tiketak eta harrera bat etea. Evidentemente. Orei itzem bai, gero. Au bestea. Eta bueno, nean hasi to Claro, ya no da. Las zonas pasados siete. Ni ne echártela no lo hago que ten merquio, jegoori, Mugi. <gibusca> bai, neri este lo mugi, eh. Zaltzele bala, emezurtzi urtego Ba, horrekin ez? Na, hori hori hori nikoiz mo. Ego, kurru zitean galdetxe. Iho hori niko alda eta... Ez, guelzen marez, pasau zitegol bost aldiz. Ez ez, ez, ka junberdek, tiketa atatxeatxeko, da, zentzuik, horrek. Nire txako, tiketa atatxeat junberdek. Bueno, bale, mono, ibeldi. Junutxe gara, neian initxean, hajutena hola eta zatezoan. Arratxalde ni biltsia euskera estiloko goz, bat gazte inguru hortan. Tipo eh ha dejado una O sea, Tipo tragó bola, eh. eh arai hartago euskari. Bueno, arratsaldeon, eh, tipo, sabesik, eh, eurre. <laughs> Niola. Se? Ah, Filipainian, tipo, va al Castejuno, que va a ver qué son los Eh, bayo, eh, eh, jube, eh zan Zanea, tipo, Pérez y No egin ingen esa vara baño, es. A salantes, a salan coloriatik, izeti punto horrekin de. Bai, horisaka a, a de, bai. Ba, ba, ba. de. era pentsatzen joan ja, hostia. Beti, es? Joferrakiko pauke beti, eske bat horrek ema ber bai. Horrek ema ber alkatsiku, eh, burun, ¿naz? Da hori guan, geruta, gertua, gertua ingo. Da, ezantziaren eurre. Ise, penso en el Volkswagen Claro, a tú eh. O sea, responsabilidad dice, eh, vais cacharrado. Bueno, eurres antziala. Ore. Ore, ore oso fuertemente atzata. Eh. Etambono ta que bai, va ba, leno txoferrak etxila etortzen erilla. Hostia, ampelarzie, no güere. Bai. A ver, baina a ver. A eh, a ver. ba no, e, eki, eh Ba bueno, a nik ustea dena, ditugela tipo, eh, avio zea bezala, bizket gama aldatzeko transporte bezala, top top zio avio ez. Right. Gero trena, bai. Right. Bueno, kotxi ez zaun hartuko jaun, baño kotxi ez tiu sartura ingoament. Kotxia es. Ese, es coche. Kotxia es, kotxia es. Da <laughs> <laughs> Eta autobuse hiru harnan ere etzako da eh, inbertsio bat ekonomikoa untixe jartzeko gama beintze ta erditik gora. Orun, no vai, o sea, cho... <risa> a ver, Bai, neoze A ser tan pesa. I Sena zoen pesa. Pesa. O sea, pesa. Bai, es pesa, o sea, todos pesa. O sea, a ver, neoze dizena pesa. Pishu, yo el pishu qué hago? ¿Avióiga yo pichas, eh? Egan. ¿Eh? <risa> <risa> Besi bingutek, la... buruek oiek buru Entzun, Jandiva. pesa pesa zuek ez dakite gordezaten, e, baina zuek baina hontan esate bizi izan. <coughs> eh, beresa soian, beresa soian ni eh urte batzu gutxi hon eskanean. 18 urtekin edo 16kin eta hola. Bitxofer izan. Eh, bitxofer, alkondara urdin bat. Mm -hmm eh 30 urte ortea, orain da 30 urte Lamparo ja. De por la hostia. Bai, bai. Zeu ke dizan beste mm, tipoak, mm, frakuawa, walkitalki mm. batekin. Walkitalki <laughs> batekin. Ah, bai, bai. Autobus es que, que no hay que aquí no hay no sé qué. Erdera, eh? Sartu te estaban ya, Sartu te estaban ya daría. Erdera Jatorra. Vale. Bai, bai. Erdera Ese bueno, es un chófer euskaldunik. Ya, es que Erdera Jatorra, bueno, está en Charrá, eh. Erdera Jatorra. Erdera Eta hola, pf, hola, hori izan, e, pesa, geroia, aldatu izan baina. Bueno, orain dek avanza. Avanza. Nechakorcio, limpieza de bat, eta ordun, bai chauffeur ja, etortze elegante jantzi esari. Ikusikok, ondik eta elegante jantzi gutuk eta ikusiko gea, eh? hau ikusiko hau. Igual ja hau ikusten nadie jo kisar euskal gizarte bat. Eh, azafata tipo, oso ez bada ez Esplikatzen, <risa> hau <hazen> joire, <hazen> autobusin zoze padatzen balima, esplikatzen, tipo gestikulatzen bezala, nundi ertzen berde ben, nundi ertzen berde ben, nundi ertzen berde ben, nola gotzen. Hori ustezu, eh? Hori pasakoa. Keba, mm. keba, Ke. Keba, keba. Tazian, eh, <risa> kampon, ehun eh? launtzen, sartzen daula, saludatzen. Bai, ba, onja hasi da, hortan onja hasi eh, di, eh? Eh, ehun gua, txoaferra eh, eh? bakarrik eurresateko. Eh, vezaure, eh, bueno, saludo. Saludos hinchan, personalizo. Nei, veak, veak, beag, nei, betxuinda, bere onena san. Nei. <risa> Entzas kaixo, kaixo, Caixo las vamos a tipo, ni caixo, señese tu caixo. Ordeana pasao san, ver, Arón. Caixo. Yepa, tú nos sangó. Eh, ordoba, eh, eurre. Eurre. Eurre, va, bai, ánimo, ánimo que hemos que en Oso fuerte. Algo. O sea, zorro fuerteada, eh? Ora eh, esa eh, bueno, ba, tia arkita harpi gorakada bat. Eta aldi berien paseuko abi hoien berakada bat. Hau eh, da. fazafatak eta oriana Juneok <risa> E así era de Newtongo, garai baten txoferra hautesan autuz barrun, da zu zure arte seña en permiso skies bezela, autobusean. PA y <gülüyor> <gülüyor> se te jo a tal no, <gülüyor> leona, <gülüyor> o SR o veiras bat o beti umore seta oin betu saldaketa dan, eh. Ori ganik ez está ya, eh, gani orgaren ikusten. Vale, Igual gasteiz zen bizi santzen du zukado. Vale, vale. tranxito un gobea. Tranxito un gobea. Vale. A venir ore gustao, osti Hola. Nere horiritzitzek, eh? Trena asko bajauda Trena asko bajauda Trena Trena bajauda la hosti Zumarra claro, anzio eta paradia Horre asko yei, zinei zumarra jun Respetuz, zumarra gui, eh? Nei <risa gira> <risa> <mi> beida <risa> <risa> Beita bida beida <vida. risa> Gertu nezu, dario, eta yei Asko yei zi gita, hola Asko yei zumarrai bulu iñe Bulu iñe komila artin Bulu iñe komila bult jun Gutzako hori da, zehana, eh? Inok ezunai, Zumarra goyerri dala esateik. Adivides, Gure baiaran parte dala esateik inok ezunai. Imagina, imagina. Imagino... Zumarra urola da, esatea. Hori da. Zue Ba, hola pasatzen da? Dauro, no, autozen parada importante a Zumarra han da. Oza, sea, autobusena, estrenana. Karo, estrenan gain beri edek horretik bai. Zumarra han da holako. Zumarra <laughs> <laughs> <laughs> de, netzako, errespetuz, dek, xeabat, eh, zulo, zulo bezba esela. Bronx, bronx. Zulo bezza. <laughs> <laughs> eh, bronx. Bronx etxaia, dan. Ez Zai, atpolitze ez, baino... A ver... Itxusi e eres. Itxusi eres. Horretxuf. Zumbar horretxu. Nik esango goztabat guantzea. Itxu e bat, eta, eta... Eta? Baita ere... Ah. <gülüyor> Oain arteko... eta arteko... Oain arteko <gülüyor> eskolei jatorrena, vale? Eskolei, ah, bai, bai. Oain arteko eskolei jatorrena. A, a, a, a ver... Nik ez dautuetena. A ver, besteko bada... Jendi, eh. Jendi, baino. Nik zumarra zate deniste zate. Bai, sos zateati goaño la. O sea, Bai. zumarra bai. Nere aurreko nik hartonon trena zumarrati mm. Gasteiz. Ta oso ba jota, bai bai bai bai bai. Oso ba jota. Lanparo ya zikin zikin oso, xentu... oso, oso ba jota. Bati zaindu ba be, eh. Eh, xe hartzenen lekun. Joferra este si gustan. Ja. Yeah. Ez, ate irikita jarrita nintzen aukeratzen. Joferra que estaba ya. Ja. Haukia mm. higienikona bilatzen, hola mm. behidauta, hemen ez garrigar, hemen buf, hemen ez da, ere eh? launonena, korda nintzen. Claro, pobre nada, eh? Es que oso, yeah. oso, oso, oso bajauta da. Nik, nahi kobarruke joatia viajetxo bat eitxea, nese malabekin, eh? Ez lan sartu <risa> <risa> bat trenin, eh? Es que, yeah. es es, nia, azkenengo tan, azkenengo tan, eh, joan izan enxenian yeah. treninan, penceu bat da? Hostia, len zuak gora za adomodadoria gora etiqueta ta ta ta ta ta jawanak. joia zen, Eleante elegante, ikarri hola poco tronco bata tal, la corbata de Renfe tal, bo i su argesan. o euskera glamoure. Glamoure. se se se se pasau da. baldaroi ne urte zeban gizon horren eh trajia hoi moentuntan dauka, ba, aurra jubila usan, eta traje hori beroi, uh -huh. hartu da boin, ba, ja, e, e, oitak bosturteko, e, emakume txiki batek, mm. eta traje igualakin dao. Yeah. Yeah. Eta, ja. Esto, eta korrata este barek. Hori habioetan ezte patatzen. Ikusiko goeo patatzen. Horda, ez dare revisoriak, ez dare jantzita revisori, ez dare disfrazauta. Ja. Yeah. Baina, disfrazauta, e, duintasuna, hondekan, segurante soldata putamierta doiko dabe, eta ah, bai. duintasun, apurra, eu kentzeko, eh, alkondara puta orio, yeah, yeah, o yeah, yeah. eta ya, horrek sea, zer aurrek serrespeto ta se, eh, aurrek mm. aurrek ezadeutzu, kendu hankak eh, aurreko sillatek eta sasametzu. Mm, mm, mm. Bai, bai, trena ni istia dastortu da, istesi zen ere tesia autobusen oraka Eta beti, claro, tesi bat jeneresenego, o sea, que esta jugueta aurre kisinean abihoien berakada hola. Claro, mm. eta beste jende, tanta sin da jun. Eta neztako Oso-oso irakurketa idresanti egin on... dibe Hau <laughs> du zein dertzen nahi dugu gen Enpresa ondi iskutun zaudek Hau dana iskutun nahi dugu lantzen, eh? Nun batien mm -hmm. Zonaia, eta au eh... Avanza Ojo. <laughs> Avanza, txinu mendituk, eh? Kontuz. Realako txinu, eh? Bueno, hori da, hori, ez te laju nengo eta Eta hor ez zateanik Jendi zate, ba, autuzk eixo jarri ez tai noa, noa juteko eh? Jendi hor, keja hori beti eotekt Betisio, quizá te han quejado autobús de Gucci. Es tipo constante, ¿eh? Ni yo, ¿hace una buena idea? O narte. ¿Por qué no oírlo en dic? ¿Hace una buena idea? O narte. cómodo cantidad de gente. Vaya, interesante, ¿no es un gozo? Esa es glamour que yo, hermano, autobús, ¿eh? ¿Qué sigo con la gente que está en Calidad en invertida, ¿eh? Va a ir café <risa> Oztuzela Jo, latinoamerikanoi tope pasatzea autobusen eta hoi ikusten puntazoazan, eh? De repente, sándwich bat zumocho bat Jak Jak Zin, eitu Na, iboel, pantalela bat Horro hori bintalela Pantalela aldeude, baino Ba, bueno, ba, autuzin goberakagara aldeude banau Urduen, ba, pantalela jartzi Jardar Ba, ba, uki, eh? Madeira... Baina, <laughs> Ni o oh, o oh, grabela tiene. Hay <coughs> audio, hombre, ya madre ya jote va a hacer su eh Eh, bai, bai, ah. zu, tjak, bai. Son siete chiquishen, chiquishen. Suavemente orbayster jutino alimasu. Tack. Pantayakin, pantayakin. Bai, bai. bai oh, madre ya jote a... más separación, madre ya jote ya. Bai, va a oskezu el plus. Autos plus, bauta. pantalla va de una con bere individuala. Aukera uz pelikulea, serieek, bai. Alza. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta normala, ticket normalakin, eh. Alza, Juan. Ese respeserik. <laughs> a ver, ese, ticket normalakin es. Bai. Bueno. Bo, ni kontu veo si ta koaintzat. Mm -hmm. Bai. Ticket bai. Zer. Lengue xemorro, gaude. Ah, es que, claro, bueno, muntu hartarte zapoleke, cukero ya, bisisi bere, bisidi, bidillo. Bai, baina bueno, eh, eh erdiozio hartu en berda, eh? Bai. Eh, ondo hartu da, bai. Gutxi falta ah. jakon. Bai. Bueno, temazo danetako, eh? Bai, i i, i i i barkatu, no tiene cuea. Nate ya ya te morí, ya chor. Sí, sí, sí. da Nora Juan esta hola. Hostia, bai. su Juanei nahi ba oso, eh, mutrikura eta autobusa de baraila zen bada. Ba, berde janei pantalegu, kero kafe batemon, erosumo batemon nite batik e, mutrikura mute, zela kojonen jo eme daiz bai, bai A ber, ik bai, markatzen egin meta bat urruti da baina nola aile berdo meta horta eta niretzako invertio lamurrien, porque beti izango ibe ja, jarri ginean eh, bergara elgoibar eh, eta bakuteo hiru <risa> beti izango ibe Bye. eta karo, eta hor da on gaztuen zeine pago berdu eh? iru horxen etiketakin ez da pagoko Metizan hoy veo, la tonillo mierda, que y yo horrekin gaina, dai orgeis. Claro, <risa> mañón gran murri. Inbertitzen bak, jenera leko junda, mugo elgoi berrea, igual eh petauta, eh? no sé nada. Vere cola, tacho, cola. ¿Ves? <risa> ordena egin. Eh? Café putada <risa> <risa> tarde, ¿eh? Ordena, ordena inde, ¿eh? igual. Hostia. ¿No igual. Hala que tago elgo berdeu. Megillon tigrea. Venga, arrriba. Eh, ¿eh? concierto. Eman aldi xe, hitze sana eta guztu ditzen, nik esan gertzun eh, Guztu, eh, guztu, guztu, entzen, kontu era ba, kalidadi esan sana eta etxan no oso ondo entenditzen porque da poesixe, orduan, basicamente ez bali me entenditzen poesixe, ba zailo da, haitzeko Baina, haitzun nuna azko guztu, eh? eta beha egin plantie eta beha beaxen... egin bai, guztu ziten, hola no? dizentie Bale, posizio pues, ondo zartxiz eh? da gutxi, eh? Gogoekin gaitzen nahi za darbi temporada batik da horre haiatzen nahi zen. Bale, euskaraz ba dok. Ez da te temporada, temporada, ez da seri bat, ez? Ez, ez dakit betiako bukau dan, o ok, ah. bukau dan guain bolara baten da gero berriz gultak. Ja, ja. ez es que bukautaz, bukau hori, ja. arkita garbi, grupu egeirak uste behar, ez da barra garbi. La... Razesua bukau egeo jendik, e... sí. raizua bukau beste atasteu, Zare... zer da bukaera? Ez garbi. Barbi. Bueno. Mejillon Tigre, da igual a este tema. Mejillón A, ¿a, ver. a ver, por favor. Ni es un ajo. <tígrate> hostia, No ha estado. Letría poesía, Poesía. Mejillón ¿eh? Tigre. Hostia, hostia. Eh. Apo da, baina ez da, hau. Baina, hau ez da, hau. Baina, zuzen du. A ber, asmatzen deun. Youtube, bufa. E, eh, gaur da nolototzen nahi da, eh? Mekaniko ki. Hau, hau bai. Nik ustez. Gau, nusioak, ez? Erdiko atza, atera diogu. Gaztainoko etxaur dinau. Irualdintzauek betetzen dituen etxea, argitxua balko iduna eta bistazabalduna. Poesia oso modu konkretotan irakurtzen dela hemen. Eta deneko dakibuto nintzua. Ez ki, kao, ni... Entrevista Entrevista, bueno, mehijantik, re. Juni guztea, ezin da ikusi ya? Ez, endaia nizan zanazken auzit. Osa, kriston gizki opropagat nioz dunez. <risa> <risa> Juan ikustea, la uno. Iguela <risa> hoitxuten aidan entzuli, eh? Hortuntxe bi garrren diskoatatzen nahi da Osta ki, doth disko Bigarren vueltea guain, karo Ubea pasau da Amen, ez da, ez herre behintzete Jartzo mo kukuk de balde hola <risa> Bigarren vuelta <risa> Erosite, ki ba denon, materiala takauza ondo hinde, ba Ondo, ondo gitu alare Bai, bai, detallito Bueno, bai, detallito ikusten Intenzioa Jartzi Bueno, azkeni no lengo xo Bueno, sin más Seis antes denon, pijamina Ba, guainxek Eh, jarrit hauket kopetan hemen zera o ah, bai, eh, ah. hauek aurikularra die no aurikularrak aurikularra aurikularan azpiti antifaz bat hola oso mm, senyoriala bai oso oso elegantea itxura dauke senyoriala eza senyora atetik senyorana bai, bai. eta eh, garei bateko bezala mateo ez gero kontu nahiz ez dala eh? oso oso moderno oso gareiki da baino <laughs> gareiki da bai ba, gareiki ba, oso da. ondo iz ondo aina iz bale ah, baina bai. eh, baiño... eskerra batu hai eskerrak eskerrak Nola la esantzen den? Eh? Eh, pan bib, masa madre. Ostia, ostia. Claro, es que, <laughs> Ma, bueno. euskara batuan historiz pizkede casi eta, bai casi. Txilardegi ta orola. Compañía. Ta den ostia. Ta transiciontsaren eta, bueno, xe, xe, aldatzen. Bai, bai, bai, formea formea bai, bai Maider. Vale. Hoixe bat, kopetan dagoetela antifaz senyorial bat. Hemen, eh, karritxuet bi antifaz. Bat nintzako eta beste anaitzen zako. Bai. Enaitzek ez tamak Nik bai. Eta, ba, bueno, ba, nahiko nuke igual, jake ez, ba, ola, pijama zean bienten sartu gehan, e, komentau, enola, aurreko baten pasan nintzen zumarran, urretsun, zehazki, urretsun, urretsun egon errekan bestalde, Eh, Pasar nintzen, ola, denda haundi batetik, eskaparate haundi batekin. Mm. Ta hortzeren, eh, maniki hau egizatzen dut, ola? Haundisek. Maniki haundi, eta bildurra ematen den duenak, ola, arpi, ola. Maniki ez, ez maniki, ez mm. dakit, urte asko nitxita egon da lehen batean dendabateko maniki. Maniki horrak bex, horrak kolore bexak. Ba, bex. Bexkat desgazta, hau. Wow. Wow. Ta gerozuzkien soñen jantzita pijamak. Pijamak. E, luzek motxak <laughs> eta tascos gailos. Hola, luzek mochak. Mangamos a manga, manga Lucía. Se están pau. Está esaldik, igual esaldendo sike ah. para felices sueños. Da hola mensajito. Ah, Jarrita, eh gero eh camisoiak, camisoiak ah. baita estezula osondo identifikatzen, camisoi uh. dijon zuzen duta Ba hori, 20 urteko neska batentzako, 80 mm. mm. urteko andra batentzako, 45, mm. e, aurdunda unemako batez. Kolori gandetuta da mm. estakisula, elanztuten ese colores, ¿nes? Kolore, en, kolore danak, ola, tipo azul marengo, beige, Beige Beige, beige. O, nude o neutro grise grische, hori variable mm. Hori bigohes, o sea, hola, color intensidad de Gucci, forma gutxi, e, etzan era kargarrie, esateko jo, ze pijama bate ostekok. Esto gogoa keten, ¿ez? Zozi txurrosoa jantzita joteko, zio ja. ze zose... mm. mm. eta eh ba, ¿ez? Aitu ginen pentsatzen, eh bat hor kalen paseo genenak. Bai. Eh e, etzala, o sea, comparable ikela igual, ba dauka eskaintza. Gaur hongok gure arreman, gure intimu intimu, intimu, intimu, moitzen den, gure harremanan anistasu, barierade, o kontatzen den, e, hori ez? E, es, a, ber, a, a ber, ni ulertzen da doaldima, ezaten nahi zan, ezaten nahi zan. A Bikote, mali, eh? Bikote, diversidadi esan gau, Es? Izin konpaldi imazen bezala pijama saldentan. Hori, hori, bai. Eh, Diversidadi egin konparauta. Bai, bai, bai, oriona, bai. Oste oriona. Eska paratea bai. laumaniki ah. lauzpabost eta hori, ah. ez, dana oso homogeneo, oso antzeko, eta esan geno, ba, igual izango hau, ba, adibide polik bat, ez, konparatzeko, gaurrongo harremanetan dauk baita, ba, eh, aniztasun o bereziktasun. Ja, gaurro gaurrongo harremanetan izin bezala eh. azul marengo. Bai, bai. <laughs> A ver, predomina en ti, que es ¿Sí? lo que hago de Pestrachuk. Azul entre... Marengo. Eh. Azul Marengo. Marino. Está de reñar Marino, Tamarengo. Es Estoy <risa> verdín. Maringo, maringo. Azul Maringo. ¿Se lo dice, De repente, se ha hecho barruco, locutore... ¿eh? ¿Ondo, ondo, ondo, oso, ondo? Sí, dicen, dice. Bueno... <risa> Pero eso hacho temone, piscan esos garrañais. Nah, bai. Bueno, a ver, intimida ide, ya intimida igual. Bai, bai, bai. a ver, tema unir en la preso Nacho ya, baruti. <risa> Barro arru. Bueno, ni gustad eh bi gausa diferente diela. Daren harremanak eta eh, kanpora behira saltzen ditugun harremanak. Mm. Saltzen ditugun harremanak Sotak kai orreidia, pijama modan, ¿es? No sotak da. sota kai orri. Sota kai orreidia. De you sota Eta Arras rei. Rosa ta avastos, uh -huh. o sea, vai, vai. ni caballo ni rei. Hauda. Nestes. Respetus, eh? eh a denbora osun, respetus, eh. Rematogero, amén, jajaja, ja, gala ta, gendi da behaxena. Rematango estor, hau. Unos escarce te igual... respetus desatea, eh? Táctica. Bai, bai, bere pijama ingen gustaa. Respetos. Ro -so, rosa Palengo. <susurren> <susurren> Ega. gauza bada saltzen dala, bikotean. Bikotean, edo eskonduta, ero bikote barik, ero saltero, ero separauta, ero danan alakoa ez Dibortxeute, hitz gorra hori Bai, gorra da bai Lau, lau Dibortxeutea, zuegra, ditug, segi, segi lau... <risa> Itz batzu, ostia Amagin ez da behar Bai, bai, bai Amagin jarreba Dale Lau tipo bare Bicotean. Va, va, era bye, soltero. Va, va, va. Va, da moa, ¿no? Azul bye, bye. marengo, eh, rosa palo, etha, beige, beige palengu. Lucy, Lucy, Lucy, ta moza. Da blanco churingo. <risa> <risa> Baina churingo va, pu no, pues. No, pues, no, pare. Aunis, no, izen. Aun, bajain, zitek. Baina, que... Aun, ya, eh. Blanco churingo. Blanko sí. Blanco impoluto a gas. Ei, parezu que sàn da ere, ume eh? ume geitzea lare. Inde indete indet. Baina grauto del viva. Gero borroengot, nere parrie. De repente orutzuna. <risa> sí, sí, barco de nights. da. Blanko txuringo moztu indi. Gero ezanerotena ara... da. Eskerra gardatzago. Estaola hortik aparte. Hortik aparte bakoitzak daukan realitatea eta bakoitza daukan mm. eh bizidabe moduan eh oso diferente dira bentzaegata. Aulda, ja. egon laikela eh erabiltzen dugun niki naranja bizi bat. Mm. Leikela, e, ba, bueno, lo, lotara, lotara jasteko lotara joatera ezkuan jasteko moduko ropa dibertigarri bat, eh pijama kena. Ni seta eskaparatean beste gauza mm -hmm. bat egon ez. No uh -huh. es un pijama Y que os ibes O sea Estudo que es una ropa <laughs> Short Vai, Ni pijama ni, pi ni que eres Ni que eres No bagarek Franelas Copracac Neuraco Franelas <risa> ¿Franela? Veste Moralidad Torriscuto no, Franelas Copracac Ahora día Para acá En una colorita amarra eh, Vista en la idea En una colorita amarra Para acá Verón y si Adiós Lo trajo a teco Franela, chasher, ni sate, so franela manera... Prácticamente polar Rozando el polar ah Tejido polar vale Oso polar Vale <risa> Sí. vamos a Perú a día, ¿eh? Vale, vale Perdón eh, Veña ¿va? one... <laughs> que Gaino en Esto te lo estén ¿Va a Que camiseta térmico Mejor tenéis lo está Ah, ¿vai? Vai Hostia Osquilla, ¿neis? Vale. Orban, vale. va bueno Esa no nada Está ola Pijamare que eros y biarre día Os bat Interesante eh? Eso tenen Eixena Hala baldin Bata Es baldin Bata Eh <laughs> Choracio es la zabata. Es no chavarola, eh. Gracias a Aurti con tú sabes. Un tipo gourmet extra, esa la extra de vida. Mucho pisina yugenau. Pero normal normal. Bueno, hago normal, vaya. Au, momentuau, ¿eh? Extra, esa la extra extra. Vale. Eh, eh en Timotan esa coño Picotech es saltxeen esparatiek jugué la sota caballo rey o sota sota de bastos. Bueno, parroaca, isa ta isanai de genadec, ahora no entiendo ya ten. Eh mira la fuerte inside Smider. La mirada fuerte, <gülüyor> <gülüyor> ah graota de escarra, denda hortan, pígame saltxe joen denda hortan. Barrun Igual, donde la pijama guapu. Este chibena jartzen eh, escaparate tan. Bye, pero esta es la tienda de Juan Biarra, que era usted. Esta, esta la vea pijama. No Franelas no copra, ¿dónde está el horto? Yo es duro, ¿eh? Horre pae, horre pae. Hor barrua sartuta. Horre pae. Baina, hori esta... Ya, hori se mm. ose práctico, hori da vea práctico bati erantzuteko. Mm. Nere oskiltasuna os, erantzuteko. Esta diversiñorako. A ver, horre no? recorrido mocha el que coloqueala. Benetan, ean, o sea, jende honek, denda klasea huirikitzikun jende honek, bere negozio teknikia izatea, barrun polike erakargarrie, eta eskaparaten, <risa> marengo txuringo, eta zu ja. sartu eta hola, suabi, suabi, claro, logikioke, logiki porque urtiek eta urtiek, urtiek eta urtiek, onda, pijamismo bat, e, gizartik eskauduna, eta abertxe, pijama saltzailiak, Ontxe momentu honetan Leukiko txera Ota sei urtea <risa> Minimo Minimo Hale zein zartniste Nior zautzen kasteik O nere da ekoik, O zea Esate una Ba pijama saltzea Deika erdiat Nior este zautzen <risa> Jende pixke ez zautzen Askore ez Baina osetago inok Esti gizari Pijama saltu berretiula Urdu imagino Jende hori Esaten Aldaketa bat Imagino ez Goazen barruko gauso guapogatatzea Bai Igual hori da Rimenta hu ez Bai Eta netzako hemen da Arkita garrebi? Arquita Garbi Termino Garbi bat? Nicho de Mercado no. Se va Nicho de Mercado Nicho a Mercatúa Nicho. Eh? Nicho de Mercado Nicho de Mercado Ecológico Amén Arquita Garbi Nicho a Serda A ver En Eitz Iba aquí, da. Nicho bat Illerri Illerri A sacasco Vaya bueno vai. Nicho de Mercado Leen, leen comentatzen Un gejo es Nicho de Mercado da. Behar Behar baten Erantzuna yeah. Behar baten Erantzuna Topazias mm -hmm. Capital es Muen Hueco Huecazo mm -hmm. Bai, mm, eta zuen ustez, eskenei duitza zait bakarrik pijamak oparitzen ditzula Ba igual, ama genarre bak zurik da, o, o jende, <laughs> ja, ja. ez takit ez, o ja. nik e, lagun ezkutun ez takit Zaini eta holako momentutako erregalo klasea norbea bere burui pijamak osten dut, den da jun da zapatila bezala O Min pragatzen dut, pijamak ostea jun Hombre, kantidadien adibide zapatila gazoz gizero, oste jube Hendi, porque ni flipaiz. Hendi, den boaz un zapatilla berriz egin, no. Echego zapatilla. Kalien, El es echegotan, es. Kalien, kalikotan, echegotan, txeket. Bai, eta neila eh, presioa, eh? Zentzu horna, neskatilla batek esan ziten, maider, oso zapatilla zarra dauzketu ere ustez. <mauz1> Ika <risa> esle <miedo> <sajun> <plain>? batek? Ostia puta. Kontouta dugu, behar, eh? A doktrin. Behan ikontouta dugu, jende azte... Hau <mauz1> da, hau da, a doktrin dela, Adoktina dut, kapitalisman adoktina momentuaren es que beti ole izan ikuste, eh? Oso-oso modan dau zapatia berri eta garri eta txukun da tendenzia eta asuntoa. Osa, zapatia hey, kriston importantea bihurtua de repente. Hey, hey. Ta neskati honek esan zian oso zarragetik, eh? Nere ustez ezin dituz bola jantzi? Mm. Berri zau egin etorri zia? Argoi, te, argoi Ta behatzakin mm. senyala uzitun ikusi hemen zuloa, ikusi hemen... Eh, hola, gainerko ziakunda, mm. zein lo he ka bat, capacho vale. bat altxauta. Apa ja. ja, bueno, hori da. Vale. Hori da. Hizmaz. Vale. Ni uste, jendiek geixo konberkula, ez da pijama, baino hortako eskaintza Eumarko, lukela Eta interesantizengozala, ba, ua mendik, urduña, eh, audio horta, sumarra gare, bai, bai, zunez, Sumarraga, Sumarraga rei, bai, baitasun, Sumarraga batipa, Sumarraga. Eta juna portea Sumarragara, <laughs> eh? Ezbaituna onda, right, hondata ondasta politica Pistinie guapua da Pistinie Pistena osogopozak Olimpiko izan leno eh taor kalietatik pasiranen gustoa Olimpikoa den <risa> eta <risa> baino <Bacare>. linpikoa <Ea>, eh baino linpikoa Ja, bueno, <risa> gente, e, a ver, <risa> <risa> dizen Athena iriki txoko mesedes matematek pijama pijama denda bat guapua. Eduki mm. dosu eh, segula eh, gustoko pijamarek Ondo Nik ez. Nik ez. Ez tok pijamaik. O sea, echeco ropa kin... o sea... pijama para acá, eh, allá uhatzu bere legura, o sea, verano. Ni sohagaten pijama edek eh ogrua edaukena. Eh, Bai. Ulartzen dut. Baino, a ver, gustao, gustao, a ver, ma... es... yeah. edek, dauken simbologia hori da na, baino. Bai. Metes una pijama a ti? O linden ala, que ez zuen esa miraste? Baino zuen conjunto ustez? Osa, zaindu ikezu hori, porque gukemen askotan, komentau izan deu, kalea azken, aldi, azken bolara ontan, osa, ez teit betidan ikindezuen gauzaba dan, baina bai azken adimentzat gure harten itzein deu, serio eh, hartzen deula, o, ilusioz, goizero, ze jantzi, ba, eh, guztatze zaizuna, mm. ez? Ba komentau ba izan ba deu, ba indartze zaizuna, ba ba ba irten nola baiteko, ba Bai, ba, zein ospigo? Eh, ze horrek. Bai, ondo penchutatu, ez sta un armario irikita. Aurren nahi ikusitakoa jaztenko, eh, eh, hola es, es, es, es. hola es. es, es. Hola es? es. Ta, gero, nik hori izan, nekati, ez? Ba, behar nai nola, hola, ta. Baina gero nik etxeen beiz piurak. Eh, Ja, es que relajauta llamar, bai, es. Claro, a. Rela... Ah, ta relajauta kalen. Ordun. Ni uten, ni motxinogez adi pijama bat. Espijama, sa, da Zanet, amen, e, gogi gasi Barraetatek <laughs> Da jata, atzo zuluaino Dana iri Bona, kasalik jartzen banaiz, ola da, Dana or e, Zintzilik, da, la zai da, atzo iso horrekin Junitzen kalea, momentuaten Baina igual dik, da entzen Ostia, ez ez, ez ez ez, geixekidek Geixekidek, geixekidek. One moment please Baina, txigen izte zaitzen eh, Haskeria dibuiz, ez, ez. Gual bisik zait eh? eh, balkoia gehi urtetan egin eztela igualdiona da lata. Baina nik balkoia abitatze, urtaro danatan esango nuke, eh? baina batezze udaberri eta uda. Eta, ba hori, etxeni iguali biltzei jodela kreston piurak, balkoia orai urtetzen egin ezt, aldatzen balkoia joteko, baina, bueno, ba, hola, zepentsatu demateit. Ego jenazko gipusten ez dara. Ego jenazko gipusten ez dara. Ego jenazko gipusten ez dara. Ego gerriti Ez eta zer aldatzen. Ez irea, ez, ez, ez, mm. yeah, ez, erropia, ez osa, Baino, bai, bueno, bai bai, beste, bate... bai, beste kontzientzia da desel hartze zu hostia, hola no jantzita. A ver, baino, a ver. Auakizue, eh? tema da la, has como he dicho una ni bat pat pat, da balkoien ustasun hori, es? Eh? Balkoien mm. da on, deso balkoien da on hori, ikutu zu gaina, eh? Kontatziko peetan <laughs> <laughs> Bai bai. Balkoien ba, balkoien sentitzen bakardade hori. Bakardade eh certa hori. Sat daude hain Anyuchi balkoiek. Ja. Jaini, kriston Balcoi, Balcoia Baldimo zauek etxi gara estixo ai incluso, ascos. Hombre de gente, eta gela zertako? Da, ni fijao jera porque ni txabalcoirik, obiciet invidi.atein es puntoat, ambixe. Hondix, ni gustiat nere etxi frontienzioek beste etxe bat, bai. bloke bat, bloke. Bai. Eta bloke hortan zaue Kriston Balcoia eso, Kriston Balcoia, Kristo. Bai. Iñoiz este inor ikusi. Iñoiz, Iñoiz Da gero fijatzen hagola? Da kale osuntzoek kiston balkoiek? Bai. In, oso oso jende gutxi oso oso gutxitan eta eta beti berdin itu daudenak. Oro hau oh, zer da honen zuen ustez. Eta etsi nik sensazio bat goente, goente sensazio bat 120etan egitzen ari naizena mm. balkoiena honen. Ikusten dut balkoitik ba 15 bat balkoi bai, bai. Holaxe plaza baten bueltan daren etxean ja, balkoiak ikusten dut. Ta Taka, baten bai bai, ta horri oten nahi zafaltzen, Ez? Ay, bai. Afaltzen er... zabaltzen Erropeaz abaltzen naunen ez sensazio hagu bizitzen. Hortun sangoet, afaltzen naun momentu hortan, Ay. sentitzet bakarri naula, bai. balkoi piadare, etxe piad, kristalera bai. piad, bai. tal diberdinen oso obserrota, sentitzen bai. nahi. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. bakarri balkoien? baino baina eno bakarri. A ber... Ja, haini hori, ja, horatea iritza, bai, bai, bai, bai, eta gara, hori ez, hori ez. Ez atentena da, observauta bezala sentitzen ez, igual beste etxetako jenden baino ez da u jendik, balkoietan. Baino, movimentu ez omatzea etxetan. Osa, etxendare. Kortia mobitzen dala. Bai, etxera, irten, jaka, erropa zestoa, bota, berriz barrua sartu, jaka, azkar, tita, tita, tita, Ja, ja, ja, nampoa arte, baino gustuko esena es. Gustuko orduzu patxara zertzea afari, yeah. imaginau prepau maila prepau. Yeah. Jarri. Yeah. Afaldu, yeah. luze. Eon. Gero maila jasobe. Yeah. Gero jaiki, maila, ha... osea, oi dana patxara zeikia nei, bueno, Arnia denia suposate. Ni, ni, a ver, amene indent thesis txo deskern. Boston thesis. Bai, Boston thesis hasite. Thesis. Bukaut bat estia bat te Baino hasi, Boston, eh. Hostia. Éxito. Azkeni O sea, huelo gote isoan bat hazi da bukau Según señen ustez, bai, nere ustez ez Sintekon, <laughs> baina bostun tezi hazi, da ez bukau O bat bukau, o sea <laughs> Jende hazi da bukau, berdik, o ez, o hazi, da ez bukau <laughs> Vale, ba, osietako gaten Jaga, batzutera aurrera, junde nabez balkoetan oso aurrera junditzen Oso aurrera, ise bukainun, ise presentainun Eta jende, artur zonar Balcoidea ni tranquila sa ter un calín. Joder, añisteo en balcoie en la hostia, ja zeta, gente. Tortes den chiquitiki da. Pues que ni lo txim, ni ocupa algo balcoie ta. En lotzimate balcoire. Juti, abaia, eta bai observote sentitzenais. Bate bate baino goixo, eh. Dani baroti pentsen. I bosgarrengon biséis. Zenikusi ara bosgarrengon. Ez sinio ke sinio bosgarrengon? Zenikusi ara bosgarron. Le lengo le lengon bisio aldi mais, ba xilduen auk. O bajo aten, ¿es? Bajo bizi bai? Bahoaten begizbai esaeran irdetzesa seran. Irdetze, bai, ba, ordu hondo ulertziat. No Horondo ulertziat. No Osea, irtsertzik er, er Falkoira, por calino, directamente, vale. Baino 5rengun. Ez tauke sentzuik lotziatik izitia. Claro, ni ni we pentsatzo lotziatik dala, baina realmente ez taki dan. Ez? Hm, mm, mm, mm. gutxi do, eh? da be. Da hemen, hemen lanketa hau lagata da alboatea. <laughs> Neto, Oscar Rico Balco y Gucci otie, caldera ondia Euskaderrio zuntzat, eh? Nezu tes. A ver, oso zuntza está quit, ahora las cosas, tía, ontxia, Baino, Oscar Rico Jakin batentza deintzet. Ya siote da uor, ¿es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> <laughs> <Olir>. <laughs> claro. Ondala, a ver, ez? Ni oporreta jute naiz Zuegez, naitze bai ez Oporta jute ez? Bai Orioko <coughs> Bai, leno, bai, leno, erdi arrozatenean da Oin, erdi humiletit ezela Lotxeute <laughs> lo ezela zatiat Vale, oporreta jute naun ni Bai, nire zagadeek Zane mertela zei Vulnerabilidad bat <laughs> Eta, unutxean Torre den barra Izeneko ribat Zatozitan vale. asko ikisti izena Zeradok Torre... izena? Torre den barra Torre den barra <laughs> Torre den barra, <laughs> Torre den barra. <laughs> Torre den barra. <laughs> Es <tra que está raba lenguaje, ¿no? Está raba nación. Bueno, la an... Claro, tiene que en plena -e apogeo de la ente, en el topo de, insla, de en -ba la en la Y en la Se ahorita. torre del mar con se fijan? Torre del mar. Torre del mar, este. la Torre del mar. Gente es... Gente es... La alcóyeta bere pijama kutrik atatzen. Benetan? Bai, benetan. United of Benetan. <laughs> Eta, jendik tranquil, adin desberdin, aziena ikusen un xar bat, bai. bere bat oiegin, da benzen, bazki, adin hortan, zela sopla, zela sopla suda, zela <laughs> sudopla. Ibu, eh, bai, Hala, pentsa beno, nire hartin, kato, nire, <laughs> nire pijamiak joan e? ditzake, por ejemplo, eh? nire pijamiak jarreko ditzake, tranquila ente, eh? baina <laughs> gano es la suda. Ja, dezin, bat enti horrea ba, no, ba, ez balixo, lagin bezela netezizako, es, tipo horrekin zuzen horrek, bai. aparte, orduntxen etorrikin txana euskal herritik, da, mengo iru zeakin, ez? Bai, Se, sentitze horrekin, ikuste bai. ta, ikaste eta ikaste horrekin, eta total, hortik bera behiunea pixka, da, neska bat nire baino zoze gaztio balkoien, tranquil Gau se eche Movilegin Bici normal Bere eche barrun Sabanale En el campón uso Normal va de echen Era vil pena Era vil pen Normal a echen Arrunte Se la haugan Ichiche haugan barrotia Balcoyco barrotia Que Os requine Cedro Ocultación Da mailla Oye Oye Oye Veste la guima Oye Ni se ha apartado No la ichi Balcoy Gendi Seman Bueno Quisto movidísimo Amén Eh <laughs> Ai, bai bai bai. Asteaiz <laughs> era ilpena era bat. Lasaituteziok eta beste zegadin bizi joan. Beste zegadin Euskal Herrien ba balkoiek etxea baitute. Oni nagiat abitatzia. Da hon zerren maidera eh, nik adibidez hartuko noken eskatia hori, antorreden Barran ikusi zenun eskaho hori. Hmm. Oi gustoz etesazuna, bere etxen dau, ez? O sea, etxean dau. Nik olaxibiltze dau. Ba? Jaiz, ba gutxe. Gutzatik irten da ze albornosajantzi ta detela kanpoa mm. o erropakik neke mundikok erropakendu ta biluzik barrua. Mm. Ta gontxe ba, afaldu, go <murrisa> euzki hartu. Euski, etxien, etzien? Etzien, maño amaki hala <murrisa> jarrita hartu o ta <murrisa> olokulu chica chiki batein balkoien, <murrisa> ja nik hiltzet bezala Mediterraneon nere hotel bateko apartamentun. Euskixa jotu balkoian. bai Hain bai. Dagonean bai, ez? Eh? Bai. Huxixe bai. bai da, ta, eh, u... <laughs> <laughs> dale, dale. Urterdin bai, eta... Gabaz da, ez? A ver. Urterdin bai, eta eh? urterdin, ez? Orduan guaintzi, aprobetsa guiket, tope. Wow. Euskia? Ta hola, dana normala. Eta, ah, eta da, zure bizitzen normaldi, joan doi ju, ez? Bai, agobi dauken ez pixka... Bekiu, bai. Lashai biltza animakunuken jendea, eh? Mm. Osa, ez da git. Nik guen di lashai ikestetena da, balkoien naunen... En... Akompañauta eta Arrifirrafen basortzen denean, hola zozen, mm -hmm. hola Jack, ah. eh volumen al chao. Su trascendie que ja hagan bastante da baita eakustea ondoko izenik gertu dauzket bizila hone ta lehenengo pisu bizenaiz. Asko ikusten zait. Ja, ja, ja, ja. Nezakoba bada trascendia eakustea zejateten, Sukaldetzeten mm. hori dan este ice OS, wow. eropiano la supa, eh, o sea, no <laughs> <Eropea nola zupatzezu. laughs> Ondo, oh, no, no, no. ondo, ondo, da egin <laughs> ubertzen da hori. Nola saltzeten, erropea, ez, oi da nahi ja bastanteko zeirutzeit. Mm -hmm, Era kustaldi erutzezait. Baina, ja, azten nahiz urduritzen da, e, ego azemazu barrua, esaten, hmm. diskusio, batola, baldin badatorre, oia, momentu pixkatu. Hor guen dian haula, xai. Karo, beh, beh, beh. Ego, A beh, zuke, zure garapena auki hori zu horre, bai. Ego, zuja oso horretute zaude. Ez? Da igual, interesanti izingo zan. Eh, eh, posibilizima liman luke eh, batematek, pijaman dendi iriki eh, pijama berretzaili pijama diferentitibersu egin pijama hori bat pijama eta eh, hit, eh, pizket eh, pizket grazia uh. eh, soa <risa> jarteko kontaktun autobusen eh, avanza desarrollatun edan jende horre seuru, nitxo hori betegula eh, ondik lasai Ba, igual izin behar zen jat hori martxan egot, pijamismo, nio pijamismo hori, martxan, eta hori e, jantik igual geixi hori abiliko lituzke. E, balkoiek, porque igual bere Rosa palengo horregin, ez da komoda, ba, o komoda. igual trantxizi horretan launduko dio, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, lo, ka, lo. Asi aurreti albornoz agin irtetzen, o biluzi, o ez da izen Hombre, aurreti. Aber, <risa> <risa> horre, enbaran, egon, bai, bai, bai, no, egon, euskal hori mailean, biluzi, balkoire, uffa. Sartu irtena, ba, teta. Ja, ja, egon sartu irtenka hazi berda Hola.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 Eh, eskubide berdina daukala erabakitzen badin badu eta zu besteko erabilera normala egiten badin badu balkoiai mm -hmm. Ba, ni adibez naitzak era oso zure ja, ba, biselago na da balkoian eta zure bai sarelako balkoian eta ez dakit. Ba, nikoz eta alreska. honik nik balkoia eh, intimitatean muan. Eh... Ni Ola, banun nire beko bajukoa, goikoa, eskubikoa, parekoa, danak ni bezala afaltzen da hitzela horta parekoki zain bizketan ba, ez da izeta, eh, zeuneroko gauza normalen. Bai. Ja tzingo zan nire zea observazio, sensazio hori nikuste. Zer relajaingo nintzan. Ah, hor kontuta ba, Ai. bai beste hizita, xa funtzional bizi aurrea. Latitatita. Bai. Beste lezin leki bai, sartuerten ka asi, bai uel, well, ñor restaurantin, uel lautan. Hertzemalko eta hor habitatzen eon piskat eon lekuekin familiarizatzen eon hola da osartu hoizora horidan rarua da baina bueno segurtzako ariketa da zela barruaka gero wel euardiko 12etan ba igual iru minutu eon taka taka taka da geon da gero barrua sartu da ezkena ka piskena ka joanki batek bere droila ardu bezala ba nola hasi erabiltzen tipo ola nigola keu ta nioler gutu importante da bai ordua da eta au bukatzen ai da Ja indala es esa atica. Ordoa va va va sematuia dauko, bueno, ganen. Bai. Baino bueno, HHD. A hola. A hola. A hola. A hola. Sei jugadeu. Bai, bai, es. Bai. Bueno, bigarren temporada, claro, es. Bai. Bigarren bai. bai. temporada ko... bueno, gulenengo altris batuko, no? Bueno, Xrek eh... biarren urteako planteamendu dela gertu hoti denbolan, porque hoy momento tan de caña. Eh, Eka nintatxaude Eta enxulia zio oskal honun Eta ya. bueno Kertuko gara Bai, el kartuko Bai, bezarka batzuei Zerzki lola Etortzeatik ez eh? Shusuki, bezala, ez? O, Algo, do, eh? Shusuka Dra Dragoi bola ah. Gara, ah. claro, eskazu bastiza Ja, ja Agus Eskazu da pasatzei zegin, hola Ja, eskazu ah. Arrakala Bueno Gara verdin Gara zate eh? Enchuleak, enchuleak Ostras Y saluna Tuzibu Joder Fotorris <Bueno>, <risas> Buenau <risas> pichukis Abo <risas> <A vos>, elbuesarrinos Ayo chiri mirris Gara maite nesu Ise da <risas> gure <risas> maitaz <risas>